94. Джиммі знайшов вимикач, який зіпсували злі люди, і відновив електропостачання, але двері виправити не вдалося. Два дні маніпуляції з дротами, що звисали з клавіатури, ні до чого не привели. Це унеможливило спокійний сон, навіть після того, як решітку встановили на місце. Вночі тінь піднімався на верхівку драбини і нявков, а це було нестерпно. Тож Джиммі вирішив, що їм потрібно вибратися звідси. Це дало їм привід зайнятися одним із улюблених занять. Він і Тінь пішли на риболовлю. Вони вдвох сиділи на найнижчій сухій площадці, поки Джиммі спостерігав, як срібні блиски пролітають внизу, як риби звиваються під затопленими сходами і пропливають крізь них. Вони виглядали, як ліхтарики, спрямовані з затопленої глибини, як промені, спрямовані в небо, до нього і Тіні, які дивилися з краю площадки. Чорний хвіст Тіні махав у повітрі. Його лапи обіймали край і ржавою-сталевою вуса тремтіли. Однак, незважаючи на все його занепокоєння, поплавок Джимі залишався нерухомим. «Сьогодні не голодні», – сказав Джимі. Він не свистів мелодію для риби, мелодію для лову риби. А Тінь подивився на нього як критик з невиразним обличчям. У Джимі заборчало в животі. «Я не маю на увазі нас», – сказав він Тіні. «Ми дуже голодні. Я маю на увазі риб». Джимі зголоднів, копаючи черв'яків цілий ранок. Їх було важко знайти серед заростей на фермах. Це була важка робота, коли горіло світло, але вона відволікала його від думок про людей, яким він заподіяв біль. Він був настільки заклопотаний цими і обіцянкою дня риболовлі, що не з'їв овочі, які лежали поруч, коли копав лопату. А ловити цих риб було дуже важко. Спочатку треба було накопати черв'яків. Джиммі замислився, якщо риба так їх любить, чому він і тінь не позбавили себе клопоту і просто не їли черв'яків? Але коли він простягнув одного, кіт подивився на нього, ніби він божевільний. «Я не божевільний», – запевнив він тінь. Він помітив, що все частіше повторює це. Поки Джимі пояснював, що того дня риба не була голодна, тінь повернувся до вивчення стрімких плавців внизу. Джимі зробив те саме. Вони нагадували йому розлиту ртуть – термометр, який він розбив багато років тому. Вони змінювали напрямок і рухалися дуже швидко. Він схопив вудку, підняв поплавок з води і перевірив гачок. Черв'як все ще був на місці. Добре. У нього залишилося лише кілька, а найближчий бруд був за десяток поверхів вище. Він опустив вудку назад у воду, а м'яч для пінпонгу залишався на поверхні. Він навчився рибалити зі спадщини. Навчився зав'язувати узли, кріпити поплавок і грузило, які принади використовувати. Всі ці інструкції стали в нагоді. Ніби люди, які писали ці книги, якось знали, що колись це стане важливим. Він спостерігав, як плавають риби, і дивувався, як вони потрапили у воду. Резервуари були на кілька рівнів вище ферм, і тепер вони були порожні. Джиммі перевірив. Все, що він знайшов, це водорості, які виглядали огидно, але завдяки яким вода в чанах мала досить приємний смак. Там були чашки, глечики і навіть початок шланга для перекачування води на інші рівні. Проєкт, який хтось покинув багато років тому. Джиммі замислився, чи не викинули рибу через перила. І ось вона тут. Якби там не було, він був радий. Залишилося лише близько десятка риб. Вони не розмножувалися так швидко, як він їх ловив. А ті, що залишилися, були найважчими для лову. Вони спостерігали, що відбувається. Вони бачили. Вони були, як Джиммі, в ті перші дні спостерігаючи, як люди спиралью рухаються до своєї смерті. Вони знали, як знала його мати, що не хочуть йти тим шляхом. Тож вони клювали і клювали, поки черв'яки не зникли, але іноді не могли втриматися. Вони пробували на смак і кусали замість того, щоб клювати, а потім Джимі піднімав їх у повітря, вони капали і танцювали, плюхалися на іржавій решітці, поки він не міг вхопити їх за слизьке тіло в кулак і витягнути гачок. Але спочатку очікування. Поплевець Джимі нерухомо лежав на воді, що мала кольори веселки. Тінь нетерпляча нявков. «Послухай себе», – сказав Джимі. Два роки тому ти навіть і не знав, який смак має риба. Тінь присів на черево і махав лапою в повітрі між причалами водою, ніби кажучи: "На раніше я їх постійно ловив". "Я впевнений, що так і було", сказав Джиммі, закочуючи очі. Він дивився на воду, яка піднялася досить високо з часу його першого візиту. Рівень, з якого він врятував Тінь, тепер повністю зник. Риба ймовірно жила в кімнаті, де він знайшов Тінь. Він подивився на свого котячого друга, і в нього з'явилася нова думка. «Це ти там робив весь цей час?» – запитав він. Тінь подивився на нього з невинним виразом мордочки. «Ти чортяка!» – кіт лизнув лапу, обернувся і спостерігав, як рухається поплавок. Він рухався. Джиммі смикнув вудку і відчув опір – вагу риби на гачку. Він скрикнув, підняв вудку і простягнув руку через поручень, щоб схопити ліску. Тінь нявкав, танцював і намагався допомогти, махаючи в повітрі лапами і хвостом. «Сюди, сюди!» – сказав Джимі рибі. Він підтягнув ліску і поклав вудку на поручні, простягнув руку і схопив ще ліски, а риба, борсуючись, впилася йому в пальці. «Спокійно, спокійно!» Він стиснув губи. Ніколи не міг відчути, що справді зловив одну з цих тварюк, поки не витягнув її запоруччя і над решіткою причало. Іноді вони випльовували гачок і отримували черв'яка безкоштовно, а потім сміялися з нього, коли плескалася, повертаючись додому. «От і все!» – сказав він Тіні. Він опустив рибу на метал і наступив її на хвіст черевиком. Він ненавидів цю частину. Риба виглядала такою засмученою. Саме в цей момент він хотів змінити своє рішення і викинути рибу назад, але Тінь вже кружляв навколо його ніг і махав хвостом. Джиммі притиснув рибу черевиком і витягнув саморобний гачок з її губи. Маленький гачок, який він зробив, зігнувши голку назад, а потім вибивши нове вістря. Було важко витягнути, але Джиммі зрозумів, що в цьому була суть Тінь підганяв його. Джиммі кинув гачок і ліску через перила, щоб вони не заважали. Риба кілька разів кинулася на решітку. Вона дивилася на нього своїми великими очима, а її рот шалено дихав. Джиммі дістав ніж. «Мені шкода», – сказав він. «Дуже, дуже шкода». Він встромив ніж у голову риби, щоб припинити її страждання. Він відвернув погляд, коли це робив. Стільки смерті. Ціле життя смерті. Але тінь уже виглядав таким щасливим. Життя витікало з риби у воду, кілька рибин, що залишилися, кинулося до місця, де кров потрапила у воду, і Джиммі замислився, чому вони це роблять. Йому не подобалося ні купання черв'яків, ні довга прогулянка, ні встановлення гачків, ні вбивство, ні прибирання, але він все одно це робив. Він почистив рибу так, як показувала спадщина. Розріз за зябрами, а потім потягнув ножем уздовж кістки до хвоста. Два таких рухи ножем, і він отримав два шматки м'яса. Він залишив лоску, оскільки Тінь ніколи не чіпав цю частину. Обидва філе потрапила на тріснуту тарілку біля сходів. Тінь кілька разів покрутився навколо своєї осі, його живіт видавав гучний шум, а потім він почав розривати м'ясо зубами. Джиммі відійшов до іншого кінця перил. Там у нього був рушник. Він витер руки від неприємної слизкості, сів спиною до зачинених дверей рівня 131 і спостерігав, як кіт їсть. Сріблясті силуети ми тушилися внизу. Посадочна площадка і все інше здавалися спокійними в бліду зеленому світлі аварійних ліхтарів з ходової клітки. Незабаром риби не залишаться. Ще рік у такому темпі і Джиммі вирішив, що він виловить їх усіх. «Але не останню, сказав він собі, дивлячись, якийсь тінь. Джиммі ще не куштував риби і не думав, що коли-небудь це зробить. Ловити їх було занадто важко. Мало задоволення, багато огиди… Але він подумав, що коли одного дня він зійде вниз зі своєю вудкою, банкою із землею і черв'яками, і побачить, що залишилася тільки одна риба, то він залишить її у спокої. Тільки одна, подумав він. Вона і так достатньо налякана там унизу. Немає потреби витягувати її на страшне повітря. Просто дай бідоласі спокій.